Daniel 2. În al doilea an al domniei lui Nebucanețar, Nebucanețar a avut niște vise. Duhul era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul a zis. Am visat un vis. Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Aldeia au răspuns împăratului în limbara mai că veșnic să trăiești, împărate. Spune robilor tăi visul și îți vom arăta tulcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis aldeilor. Mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdări. Dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea spuneți-mi visul și tâlmăcirea lui. E a răspuns a doua oară. Să spună împăratul robilor să-i visul și îl vom tâlmăci. Împăratul a luat ierași cuvântul și a zis, văd cu adevărat că voiți să câștigați vreme pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Deci dacă nu veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și în adevăr până se vor schimba vremurile. De aceea spuneți-mi visul ca să știu dacă sunteți în stare să-mi l și talmaciți. Aldei au răspuns împăratului, nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea, niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau aldeo. Ce cere împăratul este greu, nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror o locuință nu este pinte muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare, a poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. O și ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe și lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetinea străjerilor împăratului care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, capitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră. Arioc a răspuns lui Daniel cum stau lucrurile. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tălcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mihael și Azaria rugându-i să ceară îndurare Dumnezeului cerurilor pentru această taină ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După ce ei s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis... Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie, a lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărații, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns, el știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. După ce Daniel s-a dus la reu, căruia i-ai poruncise împăratul să pierde pe înțelepții Babilonului. S-a dus și a vorbit așa, nu pierde pe înțelepții Babilonului, dumă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuiera. Arioc a dus de greabă pe Daniel înaintea împăratului și a vorbit așa. Am găsit între și de război ai lui Iuda, un om care va da împăratului tâlcuirea." Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar, Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui?" Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții cititori în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în cerul un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului nebucanețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul și vedenile pe care le a avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlguierea ei și să afli ce dorește inima să știi. Tu, împărat, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluerele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul unei mâini. Ai izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-a sformat împreună și s-au făcut ca plava din aria vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele, dar piatra care a echipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul, acum îți voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni pe tot pământul. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul, după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfârma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte din lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa, cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. După cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături românești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui al popor. Ea va sfărăma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care i văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfârma fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut-o și cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tălcuirea lui este temeinică. Atunci împăratul nembucanețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i aducă jarfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și el descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grijă a treburilor ținuturilor Babilonului în mână lui Dragmeșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului.